Другий труп. За мить я вже був біля сарайчика. Двоє поліцаїв розступилися, пропускаючи мене всередину. В напівтемряві розгледів жиро, котрий рачкував із кишеньковим ліхтариком у руці, вивчаючи кожен дюйм підлоги. Він стрів мене похмурим поглядом. Він там, промовив презирливо і показав променем ліхтаря, немов пальцем у дальній куток. Я ступив кілька кроків, мрець лежав на спині, середній назріст, смаглявий, мабуть, років 50, в охайному темно-синьому костюмі гарного покрою, напевне, замовленому у дорогого кравця, але вже поношеному, обличчя спотворене судомою, а в грудях, якраз там, де серце, виблискувало чорне держалко». Я впізнав зловісний кінжал, який вчора вранці показував попелюшці. «Замить має з'явитися лікар», – сказав Жіро. «Він правда не потрібен. Причина смерті очевидна». Удар кінжалом прийшовся в саме серце. «Коли це сталося? Вночі?» Жіро заперечно хитнув головою. «Навряд. Не хочу випереджати висновки медицини». Та, на мою думку, він помер понад 12 годин тому. Коли ви востаннє бачили кінжал? Вчора вранці, приблизно о десятій. В такому разі я схиляюся до думки, що злочин було чинено невдовзі по тому. Але повсарайчик весь час проходили люди. Жиро розсміявся. Ви робите казкові успіхи? Хто сказав, що його вбито тут? Ну... Я припустив, що тут. Оце так детектив. Подивіться на труб. Хіба людина з ножем у серці падає так, як цей, випроставши ноги і з руками вздовж тіла? А хіба людина лягає сама на спину і не опираючись, не захищаючи себе, дозволяє встромити в серце кинжал? Ні і ні. А тепер подивіться сюди і сюди. Промінь ліхтаря, бігав по землі, я побачив дивні, неправильної форми сліди. Його втягли сюди після того, як його було вбито. Тягли двоє, тримаючи за руки і за ноги. На утрамбованій землі подвір'я слідів немає. А тут вони були досить обачними і знищили їх. Та одна з двох злочинців була жінка, мій юний друже. «Жінка?» Але звідки ви це знаєте, коли не лишилось слідів? Еге ж, не лишилося. Як їх не затирали, усе ж можна безпомилково розпізнати відбитки жіночих черевиків. І ще завдяки цьому. Нахилившись, він зняв щось із держалка кинжала і підніс мені до очей. То була довга чорна волосина, схожа на ту, яку Пуаро знайшов на спинці фотеля у сімейній бібліотеці Рено. З іронічною посмішкою Жіро знов обкрутив нею кинжал. «Хай все залишається майже так, як і було», – вигукнув він. «Слідчому це подобається. Ну, помітили ще щось? Я змушений був заперечно похитати головою. Гляньте тоді на його руки». Я подивився. Нігті поламані і брудні, а шкіра груба. Проте це не говорило мені ані чугісіньку. У джентльменів таких рук не буває. Зверхньо почав Жеро, відповідаючи на мій запитальний погляд. І навпаки, костюм його – вбрання заможної людини. Чи неправда? Це дивно. Дуже дивно. І жодної етикетки на одязі, про що це говорить. А про те, що цей чолов'яга намагався видати себе за когось іншого. Він маскувався. Чому? Боявся? А може, хотів утекти, сховатися від когось, змінивши зовнішність? Поки що ми нічого не знаємо. Та є одна річ, якою ми певні, він так само прагнув приховати своє справжнє ім'я, як ми – Довідатися про нього Жиро знову подивився на тіло Як і в попередньому випадку На кинжалі немає відбитків Убивця знов діє у рукавичках То ви гадаєте Обидва злочини вчинила одна особа? Нетерпляче спитав я Обличчя Жиро не проникне Що я думаю, не має значення Маршо? У дверях з'явився поліцей Слухаю вас, пане «Де пані Рено? Я послав за нею вже чверть години тому. Вона вже йде сюди із сином. Хай заходять по одному». Маршо віддав честь і зник. А замить з'явився разом із паною Рено. Жирок коротко і рвучко вклонився жінці. «Сюди, добродійко!» Він провів її в глиб сарайчика і, ступивши крок у бік, промовив. «Ось він. Ви його знаєте?» Його пронизливі очі буквально вп'ялись їй в обличчя, намагаючись засікти найдрібніші зміни настрою. Та пані Рено, як мені здавалося, залишалась зовсім спокійною. Занадто навіть спокійною. «Ні», – сказала вона, – «ніколи в житті не бачила». «Ви певні?» «Цілком». «Ви не впізнаєте в ньому одного з ваших мучителів, наприклад?» Ні. Проте, здавалось, вона на мить завагалася, немов слова Жіро вразили її. Не думаю, певна річ, в них були бороди, фальшиві, на думку слідчого. Та все одно, ні, я певна, цього чоловіка не було серед тих двох. Дуже добре, тоді все. Вона залишила сарайчик з високо піднесеною головою. Після неї зайшов Жак Рено. Він теж не впізнав мерця. Жеро щось буркнув собі під ніс, але я не втямив. Задоволений він чи вражений почутим? «Ту, другу привели?» – спитав він Маршо. «Так, добродію. Введіть». Другою була пані Добрей. «Що ви дозволяєте, пане? Ви порушуєте закон!» Почала вона обурено, переступивши поріг. «Що я маю спільного з усім цим?» пані, Грубо обервав її жиро. «Я розслідую не одне, а два вбивства. Мене не здивує, коли обидва вчинили ви». «Подумайте, що ви говорите?» – закричала вона. «Як ви смієте ображати мене? Це ганебно». «Ганебно? А що ви скажете на це?» Схилившись, він знову зняв із кинжала волосину і підняв її вгору. «Це ви бачите, пані?» «Ви дозволите порівняти його з вашим волоссям?» З криком вона відсахнулась. Обличчя її сполотніло. «Це не моя! Клянусь! Я нічого не знаю про злочин!» «Боже праведний, що мені робити?» «Не заспокойтесь, холодно порадив Жеро. Ніхто вас ще не звинувачує, та я раджу відповідати на мої запитання відверто і чесно. Питайте, що хочете?» «Пане, подивіться на мерця. Ви бачили його раніше?» Наблизившись до тіла, пані Добрей глянула на нього з деяким інтересом. Щоки її порожевіли, проте вона заперечно похитала головою. Кивком голови Жеро дозволив їй вийти. «Ви відпускаєте її?» – зі здивуванням запитав я. «Хіба це розсудливо?» Безперечно, ута чорну волосина з її голови. Мені не потрібні вчителі. Її хидно шпигуну мене паризький детектив. Вона під наглядом. Зарештувати її зараз не входить у мої плани. Потім, насупившись, довго дивився на тіло. Як, на вашу думку, у нього іспанський тип? Запитав несподівано. Я уважно приглянувся до обличчя мерця. Ні, відповів, подумавши, цілком певен він француз. Жіро незадоволено пробручав, тієї ж думки і я. Хвилину він стояв нерухомо, а далі владним жестом наказав мені відійти вбік. Знов опустився на коліна і рачки продовжував вивчати долівку сарайчика. Він був гідний подиву, Ніщо не проходило повз його увагу. Дюйм за дюймом він рухався по долівці, перевертаючи старі банки, ретельно переглядаючи диряві лантухи. Біля дверей накинувся на якийсь горток, Але оскільки у ньому були лише старий порваний піджак і штани, шпурнув їх у закуток і сердитим сопінням. Зацікавився двома парами старих, Рукавичок, але згодом відклав їх у бік, незадоволено хитаючи головою. Потім повернувся до банок і методично перевернув усі. Нарешті підвівся і замислено похитав головою. Вигляд він мав, засмучений, і я був певен, що про мене він зовсім забув. Та нараз на дворі знялася метушня. І наш знайомий слідчий у супроводі секретаря, пана Бекса і лікаря, котрий ішов позаду, квапливо увійшли до сарайчика. «Це вже щось незвичайне, пане Жеро», – вигукнув пан Оте. І ще один злочин. Бачите, у цій справи криється якась вельми глибока таємниця. Між іншим, хто жертва на цей раз? Якраз цього нам ніхто не може сказати. Його...» «Ніхто не знає. Де тіло?» – спитав лікар. «Там, у кутку». Жіро ступив крок у бік. Як бачите, його вдарили у самісіньке серце. І тим самим кинжалом, котрий вкрали вчора вранці. Гадаю, злочин стався невдовзі по крадіжці. Та тут слово «за вами». Можете брати кинжал за рукоятку. На ньому немає жодних відбитків пальців. Лікар став навколішки біля тіла, а Жеро звернувся до слідчого. «Проблема, нічого не скажеш. Але я розв'яжу її, повірте мені». «То ви кажете, ніхто не може впізнати його?» – вголос подумав слідчий. «Може, це один із злочинців? Хіба не могли вони посваритися після того, як убили пана Рено?» Жеро заперечно похитав головою. «Цей чоловік француз!» Можу заприсягтися. Їх перебив лікар. Він усе ще сидів на почівки з розгубленим виглядом. Ви кажете, його вбили вчора вранці. Я встановив це, виходячи із часу, коли було вкрадено кинжал, пояснив Жеро. Не виключено, що це сталося пізніше. Пізніше? Нісенітниця. Він мертвий щонайменше сорок вісім годин. Та я схиляюся до думки, що значно більше цього. Ми приголомшено подивились один на одного. Фотографія Висновок лікаря пролунав немов грім з ясного неба. Ми всі розгубилися, і було чого – Перед нами лежало тіло чоловіка, зарізаного кинжалом, який було вкрадено лише 24 години тому. У жодного з присутніх це не викликало, бодай, найменшого сумніву. Проте лікар Дюран твердив, що чоловік той помер щонайменше 48 годин тому. Все це здавалося страшним маренням. Ніхто ще не отямився від здивування, як із з готелю, де ми зупинилися, принесли телеграму. Вона була від Пуаро і сповіщала про його повернення потягом, який відбуває до Мерлінвіля десь о пів на першу. Подивившись на годинник, я зрозумів, у мене залишилось вдосталь часу, аби спокійно дістатися станції і зустріти приятеля. Було Конче важливо, щоб він одразу ж дізнався про останні загадкові новини. Очевидно, міркував я, Поаро не добилося докладати великих зусиль, аби знайти те, заради чого він їздив до Парижа. Про це свідчить надто швидке його повернення. Я намагався уявити, як Пуаро відреагує на ті новини, які мені, так не терпілося розповісти йому. Потяг запізнився на кілька хвилин, і я безцільно вимірював кроками платформу, коли мені раптом спало на думку, що час можна використати краще. Наприклад, поцікавитися, хто в ніч убивства залишив Мерлінвіль останнім потягом. Підійшов до старшого носія, чоловіка з інтелігентним обличчям. І скоро завів розмову на тему про таємничий злочин на Віллі Женев'єв. Він із запалом твердив, що поліція, яка дозволяє бандитам і вбивцям безкарно розгулювати по країні, зганьбила себе. Я натякнув, що злочинці, можливо, поїхали з Мерлінвілля останнім потягом, але він рішуче відкинув це припущення. На той потяг сідало якихось два десятки пасажирів, і він неодмінно б запримітив двох іноземців. Неодмінно. Сам не знаю, чому мені спало на думку запитати носія, чи не їхав бува тим потягом молодий пан Рено. Що ви, добродію, приїхати і за півгодини від'їжджати – невелика радість». Я здивовано глянув на співрозмовника. "Ви хочете сказати, відчуваючи легке калатання у грудях, промовив я, що пан Жак Рено приїжджав до Мерлінвіля того вечора? Певна річ, добродію, останній потяг прибуває сюди за 20 хвилин до півночі". В голові у мене зовсім запаморочилось. Також, що так глибоко непокоїло і страхало Марту. Жак Рено був у Мерлін в ніч убивства. Але чому він замовчав це? Чому навагався запевнити нас, що був у Шербурі? Він причетний до злочину? Ні, у це я не міг повірити. Але чого тоді Жак мовчав, коли йшлося про таку важливу справу? В одному я був певен – Марта знала про його приїзд. Цим пояснюється її занепокоєність і запитання до Пуаро, чи підозрюють вже когось. Невдовзі прибув потяг, і я вітав Пуаро. Мій приятель буквально випромінював радість. Він посміхався, голосно розмовляв, і, забувши про англійську стриманість, тепло обійняв мене просто на платформі. «Мій дорогий друже, я досяг казкового успіху. Справді, радий за вас, але ви вже чули про останні новини. Подумайте самі, як я міг щось чути. Може, відважний жиро заарештував когось? Чи навіть кількох чоловік? Та скоро побачите, який вигляд матиме цей геній. Куди ви мене тягнете, друже мій?» «Чому ми не їдемо до готелю? Мені необхідно подбати про вуса. Вони розм'якли від спеки у вагоні, і, безумовно, мій піджак запорошився, а краватка. Я обірвав його. «Мій дорогий Пуаро, викиньте з голови усі ці дрібниці. Треба негайно поспішати на віллу. Там сталося ще одне вбивство. Ніколи раніше не бачив я, щоб людина була так здивована...» і приголомшена. Вся веселість вмить облишила мого друга. «Що ви сказали? Ще одне вбивство? Ай-яй-яй! В такому разі вся моя теорія!» «Я зазнав поразки!» жиро може глузувати з мене! Він матиме рацію!» «Ви не чекали цього?» «Я?» «Мені й на думку не спадало!» «Це розбиває мою теорію!» «Руйнує все!» «Хоча...» Він раптом зупинився пальцями постукаючи себе по грудях. Неймовірно. Я не можу помилятись. Всі факти, коли вивчити їх методично і розмістити по порядку, дають лише одне пояснення. Я, напевне, маю рацію. Але в такому разі... Почекайте, мій друже. Я, напевне, маю рацію. Це нове вбивство. Неймовірне. Коли не... Коли не... Заждіть. Благаю вас. Жодного слова. Хвилину чи дві... Він мовчав, напружено щось обмірковуючи, а потім сказав спокійним, упевненим голосом. Жертвою має бути чоловік середнього віку. Його тіло знайшли в невеличкому сарайчику неподалік від місця злочину. І помер він приблизно за 48 годин перед тим, як його знайшли. І цілком імовірно, що його зарізали так само, як і пана Рено, хоч не обов'язково ззаду. Тепер прийшла моя черга дивуватись. Поро. вигукнув я. Виводите мене за ніс. Ви вже чули про останні події на віллі, а вдайте?" Він подивився на мене, і в його серйозних очах я прочитав докір. Невже це на мене схоже? Повірте, я нічогісінько не чув. Хіба ви не помітили, яке враження справила на мене ваша розповідь? Тоді заради всього святого поясніть, яким чудом ви дізналися про все це. Виходить, я не помилився. Маленькі сірі клітинки, мій друже, маленькі сірі клітинки. Вони розповіли мені, що тільки за таких умов смерть могла ще раз прийти на віллу. А тепер розповідайте. Коли ми звернемо тут ліворуч, то вийдемо просто до майданчика для гри в гольф і дістанемось вілли Женев'єв набагато швидше. Ми йшли дорогою, яку запропонував Пуаро, і я розповів йому усе, що знав. Кинжал був у грудях, ви кажете? Дивно. Ви і певні, що це той самий? Цілком. Хоча... Вже одна ця деталь робить усю історію неймовірною. Нічого неймовірного. Припустіть, що існує два однаковісінькі кинджали, брови мої поповзли вгору. Але це невирохідно занадто вже дивний збіг обставин. Ви, як звичайно, говорите, не подумавши, Хастінгс, у деяких випадках два ідентичних знаряддя були б насправді майже. Неймовірні, але не в цьому суть справи. Кинжал, яким чинено злочин, сувенір, зроблений на замовлення Жака Рено. І коли подумати, то важко припустити, що він би став замовляти лише один такий між. Цілком можливо, що крім того, який він збирався подарувати матері, ще один попросив зробити для себе. Але ніхто про це жодного разу не згадував. В голосі Фуаро забриніли менторські нотки. Друже мій, працюючи над карною справою, маєш враховувати не тільки те, що тобі розповідають. По кількох хвилинах ми наблизилися до відомого вже сарайчика. Всі наші знайомі були там. І обмінявшись чемними привітаннями, Пуаро взявся до роботи. Оскільки я вже знав, я працюю жіро, мені кортіло побачити стиль Пуаро. Він удостоїв сарайчик лише побіжним поглядом, і тільки поношений подертий піджак і штани, що лежали біля дверей, піддав ретельному огляду. Зневажлива посмішка скривила губи жіро, і, немов помітивши її, Поро кинув згорток на підлогу. Стара одежа садівника? запитав він. Достеменно так, відказав жаро. Поро опустився на коліна біля тіла небіжчика, помацав тканину, з якою був зшитий костюм, і впевнився, що ніде немає жодної етикетки, особливо уважно розглядав черевики, а також брудні та поламані нігті мерця. Вивчаючи їх, він кинув Жеро запитання. «Ви бачили його руки?» «Так», – відповів той. По обличчю його не можна було здогадатися, про що він думає. Раптом Пуаро завмер. «Пане Дюран, я тут...» – лікар ступив крок уперед. «На губах у нього піна. Ви помітили це?» «Повинен визнати, що ні, але тепер бачу». Поро знову кинув жиро запитання. Ви, певна річ, помітили піну. Паризький детектив не відповів, а Пуаро вів собі далі огляд, ретельно оглянув кинджал, який уже витягли з рани, потому уважно вивчив саму рану. Коли він нарешті підвів голову, в очах його палахкотіли добре відомі мені зеленкуваті вогники. Дивна рана. Вона не кровоточила, на одязі нема кривавих плям, лезо кинжала теж майже не закривавлене. Яка ваша думка, пане лікарю, що це все означає? Що означає? Ні-ні, все це дико, ненормально, нічого ненормального нема, все дуже просто. В чоловіка всадили кинжал, коли той уже був мертвий, пан Жеро погоджується зі мною, чи не так? якої б думки не додержувався Жеро, він ствердно кивнув головою, проте жоден м'яз не ворухнувся на його обличчя. Присутні знову зашуміли, висловлюючи здивування і зацікавлення. «Що за фантазія?» – вигукнув пан Оте. «Бити в чоловіка кинжалом після смерті? Дикість? Напевно, якась непримиренна ненависть?» «Ні», – сказав паро, «Я схиляюся». До думки, що зроблено це було з холодним серцем, аби досягти певного ефекту, створити необхідне злочинцеві враження. Якого ефекту? Якого ще враження? Власне, кажучи, того, якого йому майже вдалося досягти. Не дуже зрозуміло відповів Пуаро. Пан Бекс довго думав перш ніж запитати, у який же спосіб тоді його вбили? Ніхто його не вбивав. Він помер сам. Помер, коли не помиляюся, від приступу епілепсії. Ця заява Пуаро знов викликала збудження. Лікар Дюран опустився навколішки біля тіла і знов уважно оглянув його. Нарешті він підвівся. Пане Пуаро, схиляюся до думки, що ви маєте рацію. Все, що ви сказали, відповідає дійсності. Визнаю свою професійну помилку, але зрозумійте мене. Кінжал у грудях трупа виключав будь-які інші припущення, крім одного, що чоловіка зарізали. І цей, здавалося, незаперечний факт відвернув мою увагу від усіх інших, бо, на мою думку, вони були третєрядними. Поаро був героєм дня. слідчі щедро розсипав компліменти. Поаро відповідав йому витонченими фразами, які він так полюбляв. А потім, пославшись на те, що ні він, ні я ще не снідали, розпрощався з усіма. Але тут до нього наблизився Жиро. Ще одна невелика деталь, пане Поаро сказав він своїм насмішкуватим голосом. Ми знайшли цю жіночу волосину на кинжалі. О, вигукнув паро. Жіноча волосина. Хто ця жінка? Цікаво, мене це теж цікавить. Відповів Жиро і, вклонившись, пішов. А він наполегливий, цей Жиро, глибокодумно промовив паро, коли ми простували до готелю. Хм, невже він збирається вести мене в оману за допомогою якоїсь жіночої волосинки? Ми снідали з апетитом, хоча Пуаро весь час був розгублений і неуважний. Поївши, піднявся до нашого номера і там я попросив його розповісти про свою таємничу подорож до Парижа. Охоче, друже мій! Я їздив туди, аби відшукати ось це. Він витяг із кишені маленьку газетну вирізку, що вицвіла від часу, на якій була фотографія жінки. Угледівши її, я вражено скрикнув. Впізнаєте її, друже?» Я ствердно кивну. «Пані добрей!» «Не зовсім так, мій друже!» В ті роки вона ще не називала себе добрей. Це фотографія недоброї слави пані Берольді. Пані Берольді, миттю я згадав суд над жінкою-вбивцею, що викликав інтерес в усіх куточках земної кулі. Справа Берольді Приблизно років за двадцять до трагічних подій на віллі Женев'єв до Парижа приїхав уродженець Ліона, який собі Арнольд Берольді. Він привіз із собою чарівну молоденьку дружину і доньку немовля. Пан Берольді – молодший партнер фірми, яка торгувала вином, був гладкий чоловічок середнього віку, що любив добре поїсти і випити. Незраджував свою красуню-дружину і з усіх поглядів являв собою людину винятково непримітну. Фірма, в яку він уклав свої гроші, незважаючи на свої невеликі розміри, процвітала. Та молодшому партнерові ще не приносило великого прибутку – Родина Берольді жила дуже скромно, та наскільки непримітною істотою був пан Берольді, настільки романтичною зовнішністю наділила природа його дружину. Молода і вродлива, з надзвичайно привабливими манерами, пані Берольді одразу викликала до себе інтерес на вулиці, де вони жили. Інтерес цей ще більше зріс, коли сусіди почали пошепки переказувати один одному таємничу історію її походження. Подейкували, що вона незаконна роджена дочка великого російського князя, інші твердили, що батько її буцімто австрійський ерцгерцог. Серед приятелів і знайомих родини Барольді був молодий адвокат Жорж Коно. Минуло небагато часу, і всім стало ясно, чарівлива Жанна цілковито заволотіла його серцем. Вона стримано заохочувала молодого чоловіка та була досить обережна і завжди підкреслювала повну відданість своєму підтоптаному чоловікові. Незважаючи на це, знайшлося багато злих язиків, котрі твердили, ніби молодий коно, її коханець, і не він один. Коли Барольді прожили в Парижі три місяці, на Обрії з'явилася ще одна особа – містер Гайярем П. Треп. Казково багатий американець, невдовзі після знайомства з чарівною, і таємничою пані Барольді він також став жертвою її привабливості. Його захоплення ні для кого не було секретом, але тримався він пристойно. Приблизно саме в цей час пані Барольді стала неймовірно балакучою і відвертою. Кірком своїм приятелькам вона зізналася, що її дуже непокоїть чоловік, якого буцім втягли в низку політичних інтриг. Натякнула, що впливові люди дали йому на збереження якісь дуже важливі папери, в яких йдеться про таємницю великого значення для майбутнього Європи. Їх довірили йому, аби збити зі сліду тих, хто полював за тими секретними паперами. Пані Берельді все це дуже непокоїло, оскільки вона особисто бачила кількох членів якоїсь підпільної організації у Парижі. Лихо сталося 28 листопада. Жінка, яка щодня приходила прибирати і готувати їжу для родини Берельді, здивувалася, побачивши широко розчинені вхідні двері почувши приглушений стогін, що доносився зі спальні. Вона зайшла туди і ледь не знепритомніла від жаху. Пані Барольді лежала на підлозі, її руки і ноги були зв'язані. В ліжку, в калюжі крові лежав пан Берольді, а в грудях його стирчав ніж. Розповідь пані Берольді поліції була така. Прокинувшись, серед ночі, вона угледіла двох чоловіків у масках, які зв'язали її і забили в рот кляп. По тому зажадали від пана Бероді секретні папери, та безстрашний виноторговець рішуче відмовився віддати їх. Розлючений такою стійкістю, один із бандитів вдарив йому ножем у серце. Після цього вони відкрили сейф, котрий стояв у кутку, і забрали з собою усі папери. У тих злочинців були густі бороди, обидва у масках. Ця подія викликала сенсацію. Минав час, а таємничих бороданів ніяк не щастило знайти. І саме тоді, коли публіка почала вже втрачати інтерес до цієї справи, сталося Нова дивовижна подія. Пані Барольді була заарештована за звинуваченням у вбивстві свого чоловіка. Розпочатий процес викликав неабиякий інтерес. Молодість і краса обвинуваченої, її таємнича біографія, всього цього було досить, аби перетворити суд над нею у процес року. На суді було незаперечно доведено, що батьки Жанни Барольді – люди вельми поважні, але дуже прозаїчні, торговці фруктами, що мешкали на околиці Ліона. Російський великий князь, придворні інтриги та політичні змови – все це, як з'ясувалося, було витвором буйної фантазії самої пані Барольді. Суд дійшов висновку, що мотивом убивства був містер Гаярем Петреп. Він уперто намагався уникнути прямої відповіді, але під безжалісним перехресним допитом змушений був визнати, що любить пані Барольді. І коли б вона була вільна, благав би її стати дружиною. Той факт, що їхні стосунки були чисто платонічні, Ще промовистіше свідчив проти обвинуваченої. Позбавлена можливості стати коханкою треппа, оскільки американець був людиною честі, Жанна Берольді розробила страхітливий план, як здихатись свого підстаркуватого чоловіка і стати дружиною заможного американця. Під час процесу пані Берольді трималася спокійно, врівноважено. Весь час повторюючи одну і ту ж історію, що в жилах її тече королівська кров, що коли вона була немовлям, її підмінили дочкою торговців фруктами. І хоч якими безглуздими і безпідставними були ці заяви, багато людей беззастережно вірили їй. Але прокурор був невблаганний. Він заявив, що історія про злочинців у масках міф, що пана Берольді вбили дружина і її коханець Жорж Коно, видали наказ про арешт Коно, але молодий адвокат передбачливо зник. Мотузка за показаннями свідків так вільно стягувала руки і ноги пані Берольді, що, аби вона зажадала, то легко могла б сама звільнитися від пут. Коли процес уже наближався до кінця, на ім'я громадського обвинувача надійшов лист. Штемпель на конверті свідчив, що відправили його з Парижа. Лист був від Жоржа Коно. В ньому молодий чоловік з усіма подробицями розповідав про злочин. Коно визнавав, що дійсно він, підбурюваний пані Барольді, Завдав її чоловікові фатального удару, що вони вдвох заздалегідь розробили план злочину, гадаючи, що пан Барольді погано поводився з дружиною, Коно, засліплений своєю пристрастю, на яку, як він вірив, Жанна відповідала таким самим гарячим почуттям, запропонував цей план і завдав смертельного удару, аби, звільнити кохану від ненависного союзу тільки тепер, дізнавшись про існування гаярема Петрепа, він усвідомив, що його зрадили. Жанна прагнула свободи не заради нього, а для того, щоб побратися з багатим американцем. Вона використала його як слухняне знаряддя. Тепер він зрікається її і урочисто заявляє, що це вона весь час підбурювала його на злочин. І тут пані Барольді довела, яка вона незвичайна акторка. Не вагаючись, ця жінка відмовилась від попередньої версії захисту і визнала, що сама вигадала бородатих бандитів у масках. Справжній же вбивця її чоловіка Жорж Коно Збожеволівши від пристрасті, він учинив злочин, присягаючись, що люто помститься, коли вона не мовчатиме. Залякана погрозами, вона погодилась тримати язик за зубами. На цей крок її підштовхнув ще й страх. Вона боялася, що коли розповість усю правду, її звинуватять у співучасті. Але вона рішуче відмовилася зустрічатися далі чи мати щось спільне з убивцею свого чоловіка. І, аби помститися їй, він написав цього листа. Пані Барольді урочисто присягнулася, що нічого не знала про підготовку вбивства, що тієї страшної ночі, прокинувшись побачила над собою Жоржа коно із закривавленим ножем у руці. Розповідь пані Барольді навряд чи викликала у когось довіру, але її виступ, звернутий до присяжних, був шедевром. Сльози бігли по її щоках, коли вона говорила про свою дитину, про свою жіночу честь, про бажання зберегти свою репутацію незаплямованою заради дитини. Вона визнала, що оскільки Жорж Куно насправді був її коханцем, вона, можливо, дійсно несе моральну відповідальність за злочин. Та бачить Бог не більше. Вона усвідомлювала, що припустилася серйозної провини, не віддавши коно до рук правосуддя, але жодна жінка не в змозі була б це зробити, проголосила вона з надривом. Вона ж бо кохала його. Як же могла власною рукою послати його на шибеницю? На її совісті багато провин, але того злочину, в якому її намагаються звинуватити, вона не зробила». Красномовство і особисті якості Жанни Барольді перемогли. Присяжні, немов, забули про злочин. Вони лише бачили перед собою молоду, гарну жінку, що невинно страждає. І серед небаченого збудження у залі суду головуючий оголосив, що пані Барольді виправдано. Незважаючи на всі зусилля поліції, Жоржа Коно – так і не знайшли. Що ж до пані Бороді, то про неї більше нічого не чули. Взявши доньку, вона покинула Париж, аби розпочати нове життя. Подальше розслідування «Поро! – сказав я. – Поздравляю. Тепер мені все зрозуміло». Геркуль з притаманною йому акуратністю запалив одну зі своїх улюблених маленьких сигарет і іронічно глянув на мене. Оскільки вам усе зрозуміло, дорогі друже, то поясніть це й мені. Хіба вам і так не ясно? Пана Рено вбила пані Добрей, себто Жанна Берольді, у цьому не може бути сумніву. Хіба не свідчить про це подібність обох злочинів? То ви вважаєте, що виправдання пані Беродді було помилкою? Що насправді вона мовчки погодилася на вбивство чоловіка? Я широко розкрив очі. Певна річ, хіба ви думаєте інакше? Пуаро пройшов по кімнаті, неуважним рухом поставив на місце стілець, і глибокодумно промовив. Так, я додержуюсь саме такої думки. Але тут не можна говорити певна річ, мій друже. Офіційно пані Беральді невинна. Може, коли йдеться про ту першу справу, Пуаро знову сів і почав уважно розглядати мене. Таким чином, Гастінгсе, ви твердите що саме пані Добрей вбила пана Рено. Так. Навіщо? Він так несподівано поставив це запитання, що я розгубився. Як навіщо? Тому що і замок. Пуарок і внув головою у мій бік. Бачите, одразу ж наразилися на кам'яну стіну. Навіщо було пані Добрей вбивати пана Рено? Жодного мотиву, навіть натяку на мотив. Його смерть нічого їй не давала, а злочину без мотиву не буває. У першому випадку все було інакше. Тоді багатий, закоханий, нетерпляче чекав можливості стати її чоловіком. «Злочини вчиняють не лише заради грошей», – сказав я. Цілком справедливо, спокійно погодився Пуаро. Крім грошей, може бути два мотиви. Вбивство з ревнощів і вим'я ідеї, що безпомилково свідчить про психічну неповноцінність убивці. За рушійну силу тут править або манія вбивства, або релігійний фанатизм, та в даному випадку – це виключено. Чому ж, бо хіба можна виключити ревнущі? Уявімо собі, що добре насправді була коханкою Поля Рено і раптом помітила, що він нудиться в її товаристві. Чи, може, якийсь інший факт збудив її ревнущі? Невже, на вашу думку, вона не здатна була вбити його? Пуаро хитнув головою. Коли, я підкреслюю. Коли припустити, що пані Добрей насправді була коханкою Поля Рено, вона ще не встигла б набриднути йому. В усякому разі ви помиляєтеся щодо характеру пані Добрей. Якщо ретельно вивчити її поведінку, діяла вона з холодним серцем, розраховуючи і мотивуючи кожний свій крок. Вона погодилась на вбивство чоловіка, не заради того, щоб з'єднати своє життя з молодим коханцем. Метою її був заможний американець, до якого вона не відчувала ніякої симпатії. На злочин така жінка піде лише заради користі. А що вона могла мати від смерті пана Рено? Крім того, звідки, на вашу думку, з'явилась яма на полі для гри в гольф? Її міг виковати лише чоловік. А чому не пропустити, що у неї був спільник? Ось іще одне заперечення. Не слухаючи мене, вів далі Пуаро. І ви говорили про схожість цих двох злочинів. У чому вони полягають, мій друже? Я здивовано глянув на нього. Ну, знаєте, ви ж перший помітили збіг багатьох обставин. Розповідь про людей в масках, секретні папери. Паро ледь усміхнувся. Не так бурхливо, друже мій, благаю вас. Я ні від чого не відмовляюсь. Немає сумніву, що ці два злочини пов'язані між собою. Але зверніть увагу на одну загадкову подробицю аби і на цей раз ми почули цю історію від пані Добрей. Тоді насправді все було б дуже просто. Але ж нам розповіла її пані Рено. Невже ви гадаєте, що ці дві жінки діють спільно? «Не дуже віриться», – відказав я. «Коли ж це і справді так? Тоді, як ви казали пані Рено». Найгеніальніша акторка на світі. Те, те те виявив нетерплячість Пуаро. Знову, емоції замість логіки. Коли для того, щоб стати злочинцем, необхідно мати великий акторський талант, вважайте її злочинницею. Та треба з'ясувати, чи дійсно сценічний талант необхідний чинник. Я міг би навести низку причин, з яких пані Рено не може діяти разом із пані Добрей. Деякі я вже згадував, інші і без слів очевидні. Таким чином, виключивши можливість їхньої взаємодії, ми наближаємося до правди, котра, як завжди, вельми дивна і цікава. – Поро. викрокнув я, – що вам іще відомо? Дружі мій, ви повинні самі робити висновки. Всі факти у ваших руках. А тепер скористайтесь з необмежених можливостей своїх сірих клітинок. Думайте. Але не так, як це робить Жіро. Думайте, як Еркюль Пуаро. А ви певні? Дружі мій, я припустився багатьох помилок». Та нарешті мені все відкрилося. «Все? Вам все відомо?» Я зрозумів, для чого запросив мене сюди пан Рено. «І знаєте, хто вбивця?» «Одного знаю. Що ви хочете цим сказати?» «Ви трохи не розумієте мене. Ми маємо справу не з одним, а з двома злочинами. Таємницю першого я розв'язав». Що ж до другого повинен відверто зізнатися? Тут я ще не певен. Але, Пуаро, коли не помиляюсь, ви сказали, що чоловік, котрий лежить у сарайчику, помер природною смертю. те те, -те. Цей вигух завжди свідчив про нетерпіння Пуаро. І досі не зрозуміли. Може бути злочин і без убивства. Але для двох злочинів Вельми важливо мати два трупи. Це зауваження вразило мене цілковитою відсутністю ясності. Я із занепокоєнням подивився на мого друга. Та вигляд у Пуаро був цілком нормальний. Він раптом підвівся, підійшов до вікна. Ось і він. Хто? «Пан Жак Рено, я послав йому записку на віллу». Почувши це, я згадав свою розмову з носієм і спитав Пуаро, чи відомо йому, що Жак Рено був у Мерлінвіллі в ніч убивства. Сподівався, що це питання здивує мого проникливого і хитрого друга. Та як завжди, він уже все знав, бо теж наводив довідки, на станції. І, безперечно, ми не оригінальні Гастінгси, блискучий Жиро, мабуть, теж цікавився цим. Ви не думаєте, вихопились у мене. Хоча ні, це було б занадто страхітливо. Пуаро запитально подивився на мене, але я промовчав. Тільки тепер мені вперше спало на думку, що, крім семи жінок, прямо чи посередньо пов'язаних з цією справою пані Рено, пані Добрей та її дочки, таємничої нічної гості і трьох служниць, за винятком старого садівника Огюста, котрого навряд чи можна було брати до уваги, там був лише один чоловік – Жак Рено, а могилу повинен був викопати саме чоловік. Ось до кімнати увійшов Жак Рено. Поро привітався з ним офіційно. Сідайте, будь ласка, пане, мені дуже неприємно, що змушений турбувати вас. Та атмосфера на віллі мені не до душі. Погляди пана Жеро і мої на багато речей розбігаються. Він не дуже чемно розмовляє зі мною і, сподіваюсь, ви зрозумієте, якщо я скажу, що не хочу допомагати йому своїми відкриттями. «Ви маєте рацію, пане Пуаро», – сказав молодий чоловік. «Це жеро – зла і сварлива тварина. Я був би дуже радий, аби хтось пошив його у дурні. В такому разі, чи можу я попросити вас про невеличку послугу?» «Певна річ. Тоді...» «Будь ласка, ідіть зараз на залізничну станцію, сідайте на потяг і їдьте до наступної зупинки Абалаю. Підіть там до камери схову і поцікавтеся, чи не залишили у них двоє іноземців валізу в ніч убивства. Станція невеличка, і це там, напевне, пам'ятають. Гадаю, ви не відмовитесь ні в якому разі». Прохання пуаро спантеличу ложака, але він був ладен все ж виконати його. Розумієте, я і мій приятель зайняті іншими справами, пояснив Пуаро. Потяг відходить за чверть години, я проситиму вас не повертатися на віллу. Жіро може здогадатися про вашу місію, а це небажано. Добре, іду на станцію. Він підвівся. Пуаро зупинив його. «Хвилиночку, пане Рено, мене бентежить одна річ. Чому сьогодні вранці ви не сказали панові о те, що були в Мерлінвілі в ніч убивства?» Обличчя Жака Рено налилося кров'ю. «Ви помилились? Я говорив уже, що був у шарбурі». Пуаро подивився на нього. В його очах Палахкотіли зеленкуваті вогники. Дуже дивна помилка, бо її припустився і персонал станції. Вони твердять, що ви приїхали потягом, котрий приходить за 20 хвилин до півночі. Якусь мить Жак вагався, а потім сказав, якщо я дійсно приїжджав, то що? Сподіваюсь, ви не збираєтесь звинуватити мене у співучасті, у вбивстві батька. Мені б хотілося почути, що примусило вас повернутися. Все дуже просто бажання побачитися з Мартою Добрей, моєю нареченою. Наступного дня я мав рушити у далеку подорож і не знав, коли повернусь. Хотілося побачити її ще раз і сказати, що вірність моя непохитна. І ви бачилися із нею? Пуаро не зводив очей з молодого чоловіка. Перш ніж відповісти, той деякий час мовчав. «Так», – мовив зрештою. «А потім?» Зрозумівши, що запізнився на останній потяг, пішки дістався Сент-Бове, наняв машину і повернувся до Шербура. «Сент-Бове? Туди звідси кілометрів п'ятнадцять?» «Довга прогулянка, пане Рено. Мені хотілося пройтися пішки», – Пуаро схилив голову, даючи зрозуміти, що приймає таке пояснення. Жак Рено взяв капелюха і пішов. Пуаро миттю підвівся зі стільця. «Скоріше, Гастінгсе, ходімо за ним». Додержуючи необхідної відстані, щоб залишатися непоміченими, ми йшли вслід за юнаком по вулицях Мерлінвіля. Упевнившись, що жак звернув на вулицю, яка вела до станції, Пуаро зупинився. Се гаразд, він клюнув на приманку поїде до Абалака і розпитуватиме про міфічну валізу, буцімто залишену там іноземцями. Так, друже, це вже була моя невелика вигадка ви хотіли, щоб він не заважав вам. Ваша проникливість, Гастінгс, дивовижна. А тепер, якщо ви не маєте нічого проти, підемо до вілли Женев'єв. Шановні слухачі каналу, закликаємо вас підтримати наш канал через Patreon Леся